Дось ось мачка, Ротонда душогубців. 16. Олена Антонівна чула, як чекісти з її чоловіком вийшли і як потупотіли під гору. І чула, як через деякий час і авто без гудка рушило з місця і поїхало. І весь цей час не могла стриматися від тужу, що то затихав, то знов рвався з грудей без стриму і без ослаблення. Тільки аж тоді, коли у кімнаті почула звичайну тишу, що не забуває приходити і тоді, коли тільки що народжене життя засинає відпочити. І тоді, коли хтось умирає, і його лишають самого у якомусь місці. Олена Антонівна затихла. І тепер її увага зупинилася на відчинених дверях з кімнати у сінці. Якби я не знав про те, як тиша впливає на душу людини, то я б сказав, що жінки – Люблять плакати тільки тоді, коли хтось їх чує, або не їх дивиться. І через те, що я знаю, то я про це далі й не говоритиму. І от, затихши, самотня жінка схопилася і, надівши виступці, пішла у сінці, спробувала надвірні двері. І, зітхнувши, і втерши рукою очі, вернулася йти до себе в кімнату. Та й побачила, як сиротливо висів на вішакові чоловіків бриль. І вона його мерщій взяла і перед своїми очима повернула сюди й туди. І знов зітхнула. І з ним разом швиденько вернулася в кімнату, зачинивши за собою двері. І після цього, сівши на ліжко і поклавши бриль у себе з правого боку, почала взуватися з думкою, що треба конче передати бриль чоловікові. Але як? Сьогодні, як і завжди, без неї в клініці буде сутужно. А комусь іншому доручити це зробити неможливо. Бо ж хто міг би тепер зважитися нести бриль свого знайомого в чеку? Вона сама муситься зробити. І вона зупинилася ушнуровувати другий черевик. І не випускаючи з рук шнурівок, підвела голову раптовою думкою. Зайти до Сергія Чудієва, який має в лікарні на місяць відпустки. І вже два тижні сидить дома. І треба його попрохати, щоб сьогодні попрацював у клініці за неї. І вже з полегшенням вона дошнурувала на ногах взуття. На дворі світився ранок тією годиною, що позначає небо перед самісіньким сходом сонця. І Олена Антонівна була споготовлена йти до Чудієва навіть цієї пори. І чи буде він сам дома, чи ще з кимсь, але принаймні вона його застане ще на помешканні. Бо ж так не може бути, щоб чоловік був без бриля. Таке явище їй завжди нагадувало неохайність у всіх можливих формах і диспропорцію «буття між безсиллям жити», яке завжди похоже на незакінчені картинки талановитих творців. Через те вона не могла зносити ні сучасної моралі, ні сучасного мистецтва, бо й те, і те були каліки, що люди не могли ні додумати, ні доробити у цій прокляті часи. І бриль треба неодмінно передати. І що сонце не сходилося над першим колом земних обріїв, і що київські вулиці були порожні, і від пішоходів, і від автів, а вже Олена Антонівна на Безаківській вулиці на третьому поверсі дзвонила до Чудієва. У неї під лівою пахвою була знайома нам течка з лікарським халатом і статоскопом. І в цій же руці вона тримала чоловіків бриль, а правою рукою з певними перервами енергійно дзвонила. Аж ось за дверима почулися кроки. Ще мить, і вона напружилася і споготовилася. У неї серце стукало назустріч. Відступила трошки вбік. І двері глухо зарепіли, і потяглися з шипінням у кімнату. І Чудієв у брунатній піжамі і в чорнім халаті виглянув у сіни. Олена Антонівна його привітала. «Доброго ранку! Це ви?» І він здивовано і вражено занімів. А потім похопився. «Заходьте, будь ласка, заходьте. Боже мій, яка несподіванка. Йдіть просто у другу кімнату. Тут можна тільки скинути пальто». Заговорив він, уже зачинивши двері. Але вона, ставши ніякого перед другими дверима, запевнила його. «Вибачте мені, я роздягатися не буду. Я на хвилинку тільки». Перша кімната, видно, служила і за кухню, і за сіни. Бо з правого боку під вікном стояв стіл, і на йому примус, тарілки, сковорода, і на сковороді лежала немита ложка, жовтіючи присохлим яйцем. У цій кімнаті пахло вогкістю і злеженими непраними сорочками, хоч їхні де й не видно було. Правда, затінки й переходи по темних сінях у гору і ранкове світло у кімнаті давали для ока непевність вражень від дійсності і непевність у пахощах від неї. І ні один ранок ні в чому для Олени Антонівни не мав постійності для будування в душі цілої картини. Бо що хвилини світло ранку переходило в день і проєктувало не те, що з'являлося для зору у наступну хвилину. Все це миттю промайнуло для неї тільки першим враженням. У другій кімнаті просто дверей стояло під стіною незастелене ліжко з подушкою, яка мала наволочку з далеко темнішим кольором білю, ніж мали простиратла. А сіра ковдра, лежачи навскоси через усе ліжко і одним кінцем торкаючися стіни, а другим кінцем лежачи долі перед ліжком, дуже невигідно відтіняла всю постіль з собою. А з правого боку, зараз при виході в кімнату, стояв диван, заступаючи стіну від дверей до вікна. І на його бічнім перенчаті, коло вікна, висіла газета «Пролетарська правда». А між диваном і ліжком перед вікном стояв стіл з купою книжок. І Чудієв, знявши газету і поклавши її на стіл, запропонував. «Сідайте та кажіть, що це вас до мене так нежданно та негадано занесло!» І вона сіла край дивана, умостивши на своїх колінах течку. І на ній чоловіків бри. Чудієв сів теж, але перед столом на стільці, на спинці якого висів чорний піджак, і з-під його виднілися кінцями штани такого самого кольору. Вікно з підкоченою шторою догори показувало на сході ранкову рожевість, похожу на пелюстку величезної троянди, від якої відірвалася вітром і прилипла до небесного склепіння. Кольори, що заобріного ранку, тримали в своїм світлі і паніщу голову. І вона, бувши ніжно-рожевою від власного ніяковіння, ще милішою видавалася від уваги небесної рожевості. Її берет, трошки перехилений на лівий бік, дозволяв важким та чорним пасмам кіз Темними дугами нависати на праве вухо і на праву щоку з мінливою ямочкою, що то зникала, то з'являлася при розмові. Олена Антонівна, хоч і було більше як 20 років, мала вигляд на 18-літню дівчину, і Чудієв з великою приємністю дивився то на неї всю, то тільки на бриль, і, ніяковіючи, і боліючи, що мусить говорити про своє горе, яке в кожної людини шукає того таємного закутку в душі, що й любов. Почала молода жінка. Сергію Івановичу, я прийшла до вас так рано, щоб захватити вас вдома. А ви мені вибачте, мого чоловіка цю ніч забрала чека. І так нагло, що він, мабуть, багато дечого забув узяти з собою, того, що потрібно. Бо ось він забув і бриля надіти. І я прохаю вас, попрацюйте сьогодні за мене у клініці. А я піду у чеку, може доб'юся дізнатися, що таке, та й бриль передам. І на лиці у Чудієва зник вираз захоплення та уваги. І він вільну вистать свою на стільці зібгав у якусь овіяну сірістю та холодом нерухому брилу. Але це стяглося у машкару, під якою могло бути все. І щирість, і брехня, і запобігання перед катом, і захоплення благородною справою. І він сказав діловито. «Я попрацюю за вас цей день». Тільки прохаю вас нікому не говорити за нашу сьогоднішню спілку. Бо хто його знає, у віщо може перейти легенький усміх нинішнього ранку? Чи у регіт, чи у божевільний рев? Чого ви так говорите Сергію Івановичу? Невже ви вважаєте, що ми, українці, одно перед другим не варті нічого? Хоч би і за те, на що ми спроможні? Спиталася вона так, неначе рятуючи ту ситуацію, що може виникнути взавтра. А він, гірко усміхнувшись, відповів з болем у голосі. Е, я бачу, що нічого ви не знаєте. Я приїхав учора ввечері з села. Я й гетьто не жив під час своєї відпустки у Києві. І ви думаєте, чого я покинув грідні та зелені пенати? У селі знаєте, що зараз робиться? На Полтавщині проводяться масові арешти. Може, це робиться і по всій Україні. Забирають попів автокефалістів, колишніх кооператорів. Учителів і всіх тих селян, що приймали активну участь в українській революції. Це значить, ув'язнують добру половину нації, і авто гуркотять і ревуть щоночі, і щоночі чуєте у загальнім напруженні то там, то там нагріть розпеченою тривогою постріли. І на ранок не хватає в кожному селі ще і ще душ 50. і знаходять коло сільрат по кілька душ убитими. І вже наповнилися усі повітові тюрми до того, що масовиків селян тримають у загородах при тюрмах. І разом з цим, кажуть, вантажать арештованих у товарні поїзди і везуть просто без суда десь в Росію. А чекістські загони ходять по селах як розюшені вовки по тих полях, де тисячі трупів лягло від якоїсь грандіозної різні. І гадаю, що мабуть почалося те саме і в городах, і тут, у Києві бо чого б могли арештувати вашого чоловіка? «Їй, Богу, не знаю», – була наївна і майже дитячим голосом сказана відповідь. «Ну, бійтеся Бога, як можна так сказати, не знаю. Адже ж ваш чоловік був письменником, та ще й талановитим, та ще й українцем. Значить, перед єдиною неділімою він не був чистий. І через те з цих прикладів, що я дав, Хіба не можна зробити висновків за віщу вашого чоловіка арештували? Я думаю, що не можна. Він уже цілий рік нічого не пише, бо нервово дуже недужий і вже не письменник. І безпідставний цей арешт є для його удар такої сили, після якого він уже не встане до віку. І все обличчя молодої жінки звела судома зусилля, щоб не дати вибухнути плачу. Тільки груди важко задихали, і погляд ухопився за підлогу, щоб не підхопили збурені почуття і не змішали своїм рухом і стрим, і думку, і гожість. Для вас і для мене діло не міняється від того, що ви не можете догадуватися, завіщо арештували вашого чоловіка, бо його арештували під загальну повінь арештів. Беруть, везуть, нищать господарства, обертають в руїну всю нашу батьківщину, Значить, про одну людину не можна говорити, де весь народ відданий лютій та кровожерній силі на винищування. А треба з'ясувати, що ж воно на наших очах робиться. Чи це йде планове викорчовування цілого племені? Чи це тільки наше покоління віддане на погибель? А потім що? Питаєте, що? Нічого. Треба розумній людині знати, де прірва, а де чиста дорога. І треба, якщо ця людина не втратила інстинкту до життя, щоб вона пішла утоптаною дорогою, а не ринула манівцями у провалля, яке їй навмисно наблизили. Йолена Антонівна уважно подивилася йому в обличчя, думаючи, чи це він злякався та замітає сліди балачки, чи утомився і хоче самому лишитися. Коли ж ні, обличчя в його хоч і без життя, так зате очі почали кидатися нервово на боки. Неначе наче шукаючи того місця, де недавно вони трималися міцніше, і з якого тепер їх щось вибило. Їм зараз дуже ніколи, щоб зустрічатися з іншими очима. І в неї кинулася думка. А що, як він так само відпекається йти і в клініку? Що тоді робити? І вона зважилася. Нехай показує, що воно за штука сидить під оцим чорним халатом, у піжамі інтелігента, та ще й притрушена доброю українською мовою. І вона попрохала, не спускаючи свого погляду з тих очей, що стали себе почувати неспокійно. «З'ясуйте, я не розумію». «Вам з'ясувати?» І тепер він подивився своїй відвідувачці просто у вічі, неначе лікар на психічно недужу людину, яка виявила несподівано розумну думку, але не здійснену. Бо ж думка, мовляв, вийшла із хворої голови. І після кількох й перерви, помітивши, що вона мовчить і жде, він устав і дійшовши до протилежної стіни, і повернувся знов до Олени Антонівни. Став кидати слова, неначе агонізуючи в гарячці. «Мертві з гробу не вертаються, але мертві найкраще і найправдивіше накреслюють нам нашу перспективу перейдешнього». І скільки б часу я на світі вже не жив і не товкся, як неприкаяний, але вже не буду таким, як ви, що дивиться на світ так само, як і рослина з вишневого листка на зустріч світові. Я вже знаю життя, і одним сонечком мене вже не те. І коли я не вбиваю себе, то це значить, що я не довіряю потойбічному світові і хочу ще на цім світі жити. А жити я можу тепер тільки при тих обставинах, коли буду слухняним силі, що зараз тримає на долоні всю Україну, яку туди поклала ще наша Центральна Рада. Вибачте мені за хвилювання. Коли я ці двоє слів вимовляю чи думаю ними, то мене починає пробирати нервовий холод. Чуєте, як у мене зуби цокотять? неначе у дитини, що змерзла на морозі. І він замовк, тримаючися обома руками за груди. І здавалося, що ось-ось зайдеться якимсь невгамовно болючим кашлем. Чи сухотним, чи може й коклюшом. І на щелепах м'язи, видуті з зусиллям, щоб не розтулити рот для віддиху, ходили ходером. І в тремтінні, і в здриганні. І видно було, що як тільки він послаблював зусиллям щелепних м'язів, то рот розтулявся і зуби цокотіли. Але він говорив, «Бачите, який жах! «Всю Україну женуть у тюрми, і ваш уже чоловік сидить, мій знайомий. А я хочу жити і житиму, допомагаючи більшовикам те нищити, що їм на заваді. Я не більшовик і в партії ніколи не буду, але буду всім своїм єством їм помагати. Тепер розумієте? Почекайте, не хапайтеся від мене тікати. Сидіть, бо я ще не з'ясував». І він рішуче підійшов до Олени Антонівни яка була раптом підвелася, щоб залишити кімнату, і, взявши її за плечі, посадив знов на диван. І вона, почуваючи своє безсилля, тут попрохала його, неначе застогнала. «Не говоріть мені такого більше, бо не маю снаги слухати і терпіти без перестанку на руху». І він, сівши на стілець перед нею і нагнувшись до неї, почав уже супокійніше, але з таким же понурим настроєм виказувати свою рацію. І коли він сідав, то навіть не помітив, як зачепив свої черевики правою ногою, з яких один, крутнувшись на місці, так і лишився, а другий, посковзнувшись, опинився у нього перед стільцем, а шкарпетки простяглися між обома черевиками. Та й скажіть мені, як я можу бути іншим, цебто, на ваш погляд, кращим, знаючи ось таке і з нашої української бувальщини? Не з історії, не з літератури, а іменно з бувальщини. Історію визволення нації люди роблять з якоюсь совістю, що зв'язана з етикою цілого свого народу. А бувальщина трапляється тільки із особами, тільки з п'яницями, тільки з гоголівськими вакулами та солопіями-черевиками. Хоч би яку завгодно їм прийшлося провадити справу. Ви ж не знаєте, що Україна уже була в нас і могутньою, і гарною, і нашою дорогою матір'ю. А Центральна Рада з генеральними своїми комітетчиками, змовившись, віддали її, нашу матір, Москалям. Керенському за те, що він Центральну Раду вважав не тією онучою, яку передбачав ще Шевченко. Онуча сміття спомела його величества та й годі. А тією онучою, яку відірвав від давньої своєї виразки московський босяк, вилізши із книжок Максима Горького. У 1917 році весною на позиціях Західного фронту було вже цілком відокремлених з українським старшинством і прапорами більше як 20 дивізій українського війська. Фронти мовчали. Росіяни не йшли в наступ а українці на всім фронтовім протязі організувалися і стягалися під рідні прапори на захист своєї батьківщини. І вже було більше 20 дивізій, більше як мільйон озброєних і вишколених наших вояків. І ось Керенський, який трохи не садив у мордяку нашу Центральну Раду, звелів їй, щоб вона кинула свої сили у наступ. І з'їхався Другий всеукраїнський військовий з'їзд, а з'їздом порядкував Генеральний комітет Центральної Ради і почали змагатися на з'їзді, чи наступати, чи ні. Та й став тоді до слова Гаврилюк. Я вважаю, що це був наш геній, якого вбили наші комітетчики. І Гаврилюк тоді на з'їзді гаряче благав не наступати і не кидати фронту, а зміцнюватися там і українізувати решту наших вояків, щоб захищати в недалекому передешньому рідні стріхи. Ніхто тоді не передбачав такої потреби. Ні голова Центральної Ради, ні Петлюра. А Гаврилюк передбачив. І тієї промови, що він був тоді виголосив на Другім Всеукраїнським військовім з'їзді, Центральна Рада не надрукувала. А його самого віддали під суд. І десь його так прибрали, що й по цей день не чути. А самі кинули найкращих і найсвідоміших дітей нашої батьківщини у наступ. Боронити Росію. Боронити Керенському славу. Ви розумієте? Молодих організованих козаків свідомих віддали у руки Керенському, а той їх кинув на винищення, на каліцтво. Так і писали у російських газетах, що війська пішли у бій по велінню натхненного вождя Керенського. Тільки не писали, що Центральна Рада віддала озброєну Україну москалям, неначе молоденька кріпачка своє дівоцтво рабовласникові. І, граючи національний український гімн з розпушеними жовто-блакитними прапорами, перев'язаними червоними биндами, ішли наші полки у бій, у бойню. А москалі сиділи у шанцях і сміялися у нашим. Україну збудили, щоб утопити її у власній крові. Тільки на це й хватило розуму тодішніх наших вождів та ідіотів, що говорили українською мовою. Їм наш народ повірив через те, що вони перші писали українським словом, і думалося, що у їх і розум перший. А вони перед революцією начиталися російських книжок для того, щоб вичитане прибрати у нашу мову і вбити нас нею. І гори трупів навергали, перемішані з порваними та закриваленими жовто-блакитними полотнищами та поламаними держаками від прапорів. І сотні тисяч калік наробили із того чудового народного війська, що було. Москалі тоді навмисно кинули його у криваву костоломню, щоб знищити Україну, яка прокинулася жити. І розкололи тоді нашу батьківщину на більшовиків і на небільшовиків. І наші вожді їм у цім ділі допомогли. У найстрашніший час для Москви з'явився Керенський і врятував її. І в 20 годину глупої ночі з'явився був Гаврилюк. І його Центральна Рада своїми комітетчиками знищила. І народ відвернувся від своїх комітетчиків. І тоді він промовив, що в Генеральному секретаріаті сидять генерали, яким немає діла до рядових. І вже після такого жаху Центральній Раді помагали і сірожупанники, і синьожупанники, і німці, і Західна Україна. Але наш народ... Був зневажений і замордований Центральною Радою та Керенським. Уже не слухав, що балакали комітетчики про Україну. Каліки й некаліки лузали насіння і говорили. Ми вже запетльовані. Уже нам зробили гребельку через річку та впетельку. Значить, якби Центральна Рада та Генеральний Комітет не віддали були озброєної України для наступу Керенському, то військо наше було б ціле. І тут би і не смерділо ні німцями, ні більшовиками. І оцього нещастя ми не мали б, який ви переживаєте. І зараз уся Україна. Значить, Москва нехай дякує Керенському, першому Катові, поруч з Петром Великим. А ми, умираючи чи хоронячи своїх рідних, чи шукаючи їх по чеках та по тюрмах, згадуємо Гаврилюка, що на Другім військовім всеукраїнським з'їзді 1917 року Скінчив нашу історію так. Коли Генеральний комітет дасть наказ наступати, тоді кінець всьому. І упадуть наші жовто-блакитні прапори, і загине сила наших братів. І голосом таким, яким здаються діти на всю ласку і силу старших, спиталася бідна жінка. То що ж нам робити, коли нас так осиротили? Що? Жити! Але так, як живуть розумні, а не як ідіоти. Центральна ж рада була розумна. А щоб жити самій, то що вона зробила з нацією? Що? Значить, коли більшовики з вас почнуть вимагати допомоги нищити ті перешкоди, що стоять на їх шляху, то нищить і живіть. І зараз москалі у нас на Україні розпочали арешти. От ви і допомагайте їм. І Олена Антонівна раптово встала із свого місця, і стримано, і рішуче попрохала. «Не робіть, будь ласка, сьогодні за мене. Я обійдусь якось і сама. Одну хвилину уваги. Прохаю вас. Адже зараз такий час, що, може, мене або вас не стане до вечора на цім світі. То вже нехай ми хоч перед собою побудемо правдивими. Я з'ясую». І постояла пригноблена жінка, дивлячись у бік. Через диван до стіни. І ждала, ніби виконуючи обов'язок. І він, це помітивши, подякував їй, і його слова, повні гіркоти та темного, несамовитого безвихіддя, почали розмотувати скалічену думку Скажіть мені, які діла наших земляків і наших батьків можуть наш дух підтримати під цей апокаліптичний час, і з ким ми зважимося про це говорити? Ви дивіться. Комуна засіла директивами і кривавими жахами у наших істотах, і там поламала на шматочки все, що ми мали для своєї душі, а шматочки продавила так, що вони там і не калатнуться, і вселила в нашу волю певність тільки того, що ми до страшного суда будемо у московській неволі. Навіть діячів Центральної Ради більшовики зробили ще порожнішими, ніж мішки пшеничної полови бо зерно вимолотив ще Керенський, і вони, почуваючи свою полов'яну порожнечу, почали кидати за кордони та вертатися назад. Ну, скажіть, чого вернувся голова Центральної Ради із своїм товариством? Чого? Нехай би підла кров лишалася за границею, то хоч для такої мерзоти, як оце я, був би відблиском чогось українського, чогось похожого на людську давнину. А то вернулися оголені душі тільки тому, що розумні, що, знищивши силу свого народу, хотять розголосом про це жити і не вмирати. Вони ж тепер стали такими, як оце я, хоч я ще не складав з чекістами ніякої умови, а вони складали на все, чого чека від їх забажала, бо інакше їх би сюди не впустили. А за кордоном вони були більші від мене. Бо туман з пролитої крові козаків наших, їх затуливши, підвівся був до хмар, а ми, віддалеки дивлячись, гадали, що то наші діячі такі грандіозні. І нам нічого іншого тепер не лишилося, як тільки те робити, що роблять наші герої. Скотина може обійтися і без правди, а людині вона дуже потрібна. І він замовк, блідий і знебулий. Щелепи в нього були стиснуті, і тепер тільки судома пробігала по напружених м'язах на скивицях. І він уже стояв збоку, ніби даючи дорогу. І вона ще змить стояла у такій вистаті, яку мала й під час того як Чудієв говорив. Вона дивилася на стіну поверх дивана. У неї під лівою пахвою і ліктем трималася течка, із якої на обох ріжках витикалися білі кінчики халата, і в тій же руці. Був її чоловік Абриль, який затуляв її живіт. І це надавало їй милого і сумного школярського вигляду. І Чудієв рішив, що вона відвернулася від його ліжка. І глянув туди й сам. А там ковдерай простирадло, зібгання разом у одну качалку від подушки навскоси аж до цього бокового крайка ліжка, безневинно ряботіли смугами сонця, що якраз просвітлювало штору. Трохи відкочено від верхньої лутки вниз. Вона аж горіла соняшними пасмами і, відбиваючи свої гарячі смуги на ліжку, нагадувала пасма кіс під беретом на правім виску ущоголовою. Чудієв відчув у душі свіжість ранку і радість від присутності у себе в кімнаті у цієї милої жінки, і з вдячністю нагнувся і взяв праву руку колеги і, поцілувавши, промовив. Я попрацюю за вас і прийду увечері і скажу про свої враження. Щиро вам дякую, що ви мене не поцуралися і зайшли. І прохаю вас не судити суворо за цей безлад моєї хати. А вона у відповідь йому тільки кинула очима, де була утіха вдячності і ніби полегшення, і запевнила. Я рада, що не помилилася. Дякую щиро. І швидко вийшла в кухню а потім і відти. І коли сходила східцями до виходу на вулицю, то ні разу не оглянулася, хоч і почувала, що Чудієв стоїть на порозі і дивиться її у слід. І справді, коли вона виходила вже з будинку, то чула, як у Чудієва зачинилися хатні двері. Ранок був такий ясний і сонце таке тепле і добре, що навіть стіни будинків, на які воно спиралося сяйвом, Страшно відчутимо для погляду виставляли кожну чотирикутну цеглину у закоценілих рубцях кальвасу. І провідки постаті прохожих були незалежно відділені одна від одної, у рухові індивідуальності. І Олена Антонівна вмішалася своїми кроками у їх невеличкий хор. І разом з ними лунко тупала до вулиці Леонтовича. І ввійшла вона в свою хату. І поклала на застелене ліжко течку свою, Бриль чоловіків і своє пальто, і вбереться на голові і з клопотом у виразі обличчя пішла на кухню. Ліжко, на яким колись спала гапуся, стояло порожнє і без матраца, і схвильовано оглянула вона кухню. Плитки поблискували холодом, і якесь забуте гапусою горня в кутку за плитками непривітно манячило на тлі білих стін, і від тиші відгонило сумом так само, як від плиток холодом і сажею. І пригадала вона чудієву кімнату і ще страшнішу невпорядкованість у тій кухонці, і стало їй тяжко жаль на тих людей, що Україну кинули у таку несамовиту та розпачливу безпорадність. І жаль чоловіка, і жаль чудієва, і жаль отих сотень тисяч українських козаків, від яких колись заховали щирий і єдиний голос всенаціональної перестороги які через й вигибли під жовто-блакитними прапорами за московську справу. Дарма, що тоді поруч із сонцем і домовини горіли золотом життя. І Олена Антонівна охляла і не витримала стояти, та й похилилася на стіну та й затужила. Її туш лунав на всю спорожнілу квартиру. А годині о десятій дня вона підходила до чеки на Володимирській вулиці. Якраз до того входу, що має перші двері з правого боку будівлі. І тут Вартовий її зупинив. «Вам куди?» «Мені треба побачити начальника чеки. «Начальника чеки? Перепитався Вартовий і уважно і мовчки обдивився Олену Антонівну. І, мабуть, вона на його зробила добре враження, бо він чемно перед нею відчинив двері, а перед тим, як упустити її всередину, гукнув туди. «До начальника!» «Сто двадцятий!» І, повернувшися до неї, запрохав. «Заходьте!» І вона увійшла в сіни і пройшла ще прос одного вартового, який їй услід промовив. «Третій поверх!» І на третьому поверсі їй недовго довелося чекати під дверима на виклик. І як увійшла вона до начальника на запрошення, то він, кинувши на неї погляд з над свого стола, Затримався на ній з увагою, трохи довше, ніж він це взагалі робив, стриваючи від відвідувачів, та й дозволив. «Можете сісти, ось на цей стілець?» І показав рукою на крісло, що стояло по цей бік стола. Вона сіла, а він її доброзичливо підохотив. «Що за справу маєте?» Це був Борис Мосєєвич Сіамський, і вона, хвилюючись, поклала течку свою на коліна, а на неї чоловіки бриль. І почала викладати свій клопіт. Цю ніч арештували мого чоловіка, і він забув навіть бриль. І я ось його принесла передати, а разом і трохи харчів. А як його прізвище? Спитався швидко Сіямський. Брус. Іванов Сіювич Брус. І Сіямський, піднісши праву руку так, як це роблять ті люди, що когось припиняють, чи з возом, чи з чимсь таким, з чим не годиться квапитися, попрохав. Візьміть свій стілець і сядьте вон того вікна. І сидіть там до того часу, аж поки я вас не кликну сюди. Он там, вище тих дверей. І вона здивовано оглянулася навколо. І, зрозумівши, що від неї прохають, підібрала течку під лікоть. І, взявши в ту саму руку і бриль, встала і правою рукою потягла стілець до вікна. І тут сівши, знов поклала все собі на коліна, у такій младу, як і раніше. А Сіямський, мовчки прослідкувавши очима за нею і за всіма її рухами, і почекавши, доки вона не заспокоїлася, узяв телефонічну рухку до вуха і заговорив. «Покличте, будь ласка, до мене товариша парцюню!» «Чуєте? Добре, я жду!» І повісив. І уперся очима у свій порожній стіл. Ждати довго не довелося. Двері відчинилися, і з'явився справді парцюня. І, не оглядаючись і не звертаючи жодної уваги, як там за ним зачиняться двері, махнув ними з правої руки, підвівши свою голову питальним знаком до сіямського. «Що, не витримало серце господаря?» Гукнув він і підійшов до стола, і простяг через його руку до здоровкання. Сіямський, її здавивши у долоні, не наче неголодний собака, придавлює до землі писком кинути йому шматок хліба. Став говорити, виявляючи свою невдоволену рацію. Ти затримуєш, хоч і знаєш, що генеральна акція, про яку тобі раніше натякав, розгорнулася до кульмінаційної своєї сили. На провінції всі допри і відділи чаки переповнені матеріалом, призначеним на ліквідацію. І в нашій Лук'янівці не то що камери, а й середні коридори, і двір тюрми аж вирушаться селянським смородом, торбами, шапками, свитками, постолами панами п'ятами, онучами та немитими та нечесаними бородами. Борисе Мойсеювичу, перебив його враз парцюня, не говори гіперболами, бо не здивуєш. Що ж, по-твоєму і Советська Росія є гіпербола? Скажи мені, чого ти від мене хочеш? Я від тебе хочу, щоб ти пригадав нашу розмову перед арештом Бруса. Я тобі кажу, що мої передбачення щодо наших оперативних помешкань виправдались. Через два дні ми сюди з Допру привеземо всю арештовану українську інтелігенцію. І будемо тут допомагати їй, щоб вона собі створила обличчя борців за свободу. А то просто гидко з ними мати діло. Не вміють навіть свою очевидну погибель оформити у якусь теорію перед сторонніми людьми. Парка не парь. Я здаюся на всю твою волю. Що хоч ти роби з усіма твоїми камерами, тільки моього смертника лиши моїй волі. А черезвіщо він у тебе вже смертник? Через те, що він цілковито не хоче розуміти тієї справи, якою я зацікавлений. І психічно досить напружено живе уроянними фантомами, що на мене діють, як можливість інших його злочинів. Він перестав їсти, пити і відмовляє зі мною говорити. Ну, навіщо йому, нормальній людині, так себе мучити? Ясно, що хоче з переляку сховати важніші справи, ніж ті, за які він опинився у арешті. «Значить, на твій погляд...» Щось хотів сказати Сіямський, та Парцюня, бувши у стані розгорнутого клопоту і розгорнутого вияву своєї постражданої певності, поквапився знов. «Еге ж». Значить, на мій погляд, він підходить під загальні зацікавлення нашої чеки. І значить те, що коли він голодування перерве, то матиме статтю на смерть. А коли не перерве, то треба його спровадити у божевільню на довічне. А чого б його не віддати його жінці на її відповідальність, а не конче садити у божевільню, ніби там тепер вільніше, ніж у допрах? Ти кажеш таке? «Добре», – підхопив парцюня. «Нехай і так. Нехай по-твоєму. В жіночих руках він себе відпустить всього, одійде від зашпарів. І з домашнього затишку його можна буде вихопити цілим, з усім його злочинним гамузом. І в наших руках тоді він буде курчам, вихопленим шулікою із підквочки А шуліка вихоплених курчат до віку не вертає». І справа з ізоляціями буде ґрунтовно закінчена. «Ти завжди фантазуєш. Мене цікавить не те. Я йду за своїми міркуваннями. Так от, ми його зараз і віддаємо його дружині». І Парцюня зупинив здивований і повний питання погляд на обличчі Сіамського. Здавалося, що він навіть перестав дихати. І нарешті, ніби в чомусь переконався, рішив. «Ні». Зараз його випустити неможливо, бо, на мій погляд, він тільки мертвий може бути добрим громадянином або добрим недужим для наших психіатричних установ. І то тільки тоді, коли він під нашим наглядом буде добре закопаний у землю. Але ж ти його мусиш звільнити, чи ні? Тільки тоді, коли він не припинить свого голоду. Через кілька день? Може, через тиждень, а може й через два. І Сіамський устав, і сміючись і простягаючи руку на знак, що розмова скінчена, вимовив. «Ну, бувай здоровий. Два тижні не хотітиму з тобою зустрічатися». І парцюня, не торкаючись його руки, а тільки піднісши свою праву руку по військовому, і швидко повернувшись, пройшов з половину дистанції до дверей, та й побачив Олену Антонівну, і, видно, її впізнавши, зупинився на півоберта так, що грудьми став грівнобіжно із стіною, а з головою обернутою до сіамського. І не знижуючи піднятої руки, спитався осілим хрипким голосом. «Змова супроти мене!» І була відповідь. «Ні, це я даю завдаток нашого довір'я громадянці, Олені Брус. Хочу, аби вона стала нашим товаришем у нашій тяжкій чекійській діяльності». І Парцюня, не переміняючи вистаті, а тільки піднісши вище піднесену руку, спитався, і в хрипких словах відчувалася тривога. «Тільки через два тижні!» «Тільки через два!» І гуркнули двері, і за дверима почулася віддаляючись швидка хода. Під час розмови двох чекістів Олена Антонівна відчувала страшну незручність в свого становища. Вона знала, що не дарма її там посадили. Але все це вона забула, коли розмова богчикістів зайшла про долю її чоловіка. І кожне слово кожного тюремщика було у її єство. Мабуть, з такою силою, як колись удари катів, ще за римської давнини, вганяючи цвяхи у ноги й в руки, припинаним до хрестів. І вона сиділа і слухала свої муки. І тільки аж тоді несамовито схопилася, коли Сіамський пояснив парцюні причину її приявності. Але, навіть і схопившись, вона себе стримала, важко дихаючи, на власних муках і на муках свого чоловіка. І нарешті Сіамський їй звелів. «Візьміть свій стілець та йдіть сюди, та доведемо діло до кінця». І, почувши чи ні про стілець, вона швидко підійшла без його до стола і схвильовано попрохала чекіста. «Дозвольте мені побачити чоловіка. Я знаю, що він відчуває потребу» і в цьому брилі, і в цім пакуночку, дає трохи їсти. Я знаю, що він ні в чому не винен, ні цятиночки. І в цьому проханні бреніла така жалоба забути чи обминути все, що Сіамський говорив з парцюнею, що вона була похожа на забуття тієї тварини, що опинившися в клітці і бачачи крізь грати вільний світ, починає вгонити крізь їх свою голову на світові. І не чує, як зриває шкіру на голові, на чолі і не чує, як уже печуть рани її мозок. Бо ж поведінка з нею Сіамського і його слова ображали її і лякали, накресливши таку перспективу діяльності, яку вона давно вважає засмердженою, гидкою і негідною найосоружнішої тварини. І Сіамський, змірюючи нахрапним і всерозуміючим поглядом стурбовану і беззахисну жінку з висоти своєї зневаги чужого йому племені, кинув на зустріч єдиним сподіванням людини. «Зараз ні в яким разі вам побачити свого чоловіка неможливо. Але я, ідучи вам на зустріч, пропоную стати у наш відділ чеки лікарем». І жінка розпачтовою луною на його голос відгукнулася. «Я є лікар-акушер. Це не заважає», – заспокоїв чекіст. «Ви будете призначені у жіночий відділ». А відті ми вас братимемо і в чоловічі відділи на консиліуми. І вам платитимемо утричі більше, ніж ви одержуєте у Олександрійській лікарні. Між іншим, повідомляю вас, що і над вашим чоловіком ми призначимо консиліум. І ваша згода буде рішальною. І ви будете членом на раді, яка рішатиме нормальність або божевілля вашого чоловіка. І визнане божевілля його переведе на вже остаточні досліди у лікарню для душевно хворих людей. Рішайте зараз. Бо закінчення вашої візити тут у мене означатиме, що все вже скінчено, і що перегляду моєї пропозиції допускати неможливо. І що могла казати ця молода, недосвідчена жінка на таку пропозицію? Коли вона весь час, живучи в Києві, чула розмови, що лікарі, ті, що служать в чиці, всі виконують обов'язки катів, різних спрямувань і форм. І вона знов благально звернулася до чекіста. Прохаю вас дуже-дуже, дозвольте передати йому ось цей бриль і ось тут трошки їжі. І Сіамський устав і сказав жорстоко і ніби погрозливо. Через два дні принесіть ці речі, а сьогодні неможливо нічого йому передати. Ці ж два дні ви мусите пробути в себе вдома і не виходити нікуди з хати. І в свою лікарню не йдіть, а порушити мій наказ ви будете арештовані. Не схотіли сьогодні говорити про своє співробітництво з нами, то взавтра говоритимуть інші. До побачення. Іолана Антонівна з чоловіковим брилем і стечкою під пахвою почала виходити без прощання і без до побачення з чекістом, і чула, як він гукав у телефон. Пропустіть, товаришку щоголову. Вона стечкою і з чоловічим брилем.